Ahapetik emanaldia aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan, atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Ongei etu gien zuleak ahapetik emankizun untarat. Joenden hastean, saio entzun ahal izan dugu eiera zain bat ioldiko eiera zain zena, patxin lakoa, aspaudian egina izan zen, elgarrizketa bat ian. Eta aldihuntan beste eierazain ohi batekin dugu Sola Saldia sedituko xalbat kurrutset irisariko eierazain ohia eta horrekin ere lehengo ofizio horren ezagutza eginen dugu ofizioarena eta eieraren bizita demoraberian. Goazen xalbat kurrutsetan entzuterat argitzuren eskutik. zaiento, zos uhmk者ia lako dago eh alainio ezagutzen z Так hai, Za brasilean zi kokano. Hornek ziifeu zu eta duin zareng bozu. Oprarg Designeri da? Unag, izuzogi, whiten ez da firea? zure bizia na izantzi da ejejan e, e e e nebizia ejejan chusu ejejan berbio hemen aiçan julania lana han han ejejan aizena ustela ene ama ama bi urduta hasen chun szkola <laughs> zig a zenakoeng gasteika e, aitatama Aiteta maia hato, noa, istu zuzun, tani aztu aigilan, da joan baren isi lanetat, etxetat. Aiteta maigilan ikasi usu ahango uh, olana, irakolana? Hau, hau, haigilan, amabi urtetan, bisik igazte da, zeiten zini nad inochtan? Aztu aigilan urtetan, zakozi bi hati urtetan eta, ihaliak, irinak, elo? Belencica 80 Gøthen. Da, egehameriam ze iten ah, zinen? Ehi ara badi, tipian da gozu, aper. It, renjini, da tipia ta, no no. Ah, lana dako berbait, indarra berbaita, fiskat. Ah, ba, indarra beh, shottasaken litzekota etxean hieran arrasteko, hieran arrasteko to beh, jo unaitz. Kapo Bledena sinaz gerako uh, lanetan uh, zea dinetan Ba, zien. Segidan handiga beti Sedan Noiz uh, utzi zitin Aitak zea dinetan utzi atakk la hortan nahi hartzen. Aita zennak eta bi pasxorala getuzu ondarre. Untsa, ok, ikusiko du nola pasatzen den ierako eh, bizia, ierako lana nola asten den. Goizetan goizik asten zinezten? Ba, duperintzen dixi. Ez zain goizik ez. Zeran ego? Zeritazio si, <laughs> da? <haz> ba, ola, bah. Ah, Eta zeik ilan asten nola asten zinen? Lehenik egi jalan ba asten di eho biher leine nesarri ta ubea artzen jo. Uabele artzen Ua, jo. Gasoimer jo, nitzartzen luchik. Sí, ah, beriz bihein nesartzeko? beriz alkinen nesarri gaina batek. Beste motoa bali bazen beste hezeta. Etodi jo, eh, edo idina non biltsintuten. Ja, sakutan sartzen beriz kutan kartzen zituzun asztuan ginean, lehenik, eta jarala behariztuk natzen, astotan manduan ego. Zaku, zaku berak betetzen zinu zen? Zaku, ba, ba, berak eta berak behariztuk kargatzen, irina. No? Uh, Gainian zartzen zinutela, nola du izena Tresna horrek? Ehiara, e, kesa. Iriako kesa, eha iteko kesa. Egera nola bitzen zen, bazen behartzen ura eta behartzen zaindu hori de kaso imertzen? E, ba, jo esten txini, bazen, ari duzu, ba, razo esteko. Ba, iro itzen lehenik eta behartzen tenoren, etxi, etxi, ura etxi. Du, uh, baliatzen etzelaik trezna, ura behar da etxi. Ba, ba, ba, ba. ba. Ja, harriak ezliche hutsik guztiak artea. Ar, Na atzentu Txalbat, kurutxetek komitatu egitu bere eieraren ikusterat eta proposatzen dauziet bisitaruren segitzea eta lekia merian ere gauzatzu espikatu zauzkigun oraino bekio, nola plantatzen zen behaz eieraren abiazteko, urain kurriazteko eta beste. Nola eiten nuxo urain emaiteko? Entziko hori dia bai bai wa hola bai hola hola nezi hola Ça géo pour dire non les tous les gazs. Et la cuvette Desari de juo, hartua! Hartua, ha? Hala, behar dauskitziet, espikazio neetipi nio batzume man, zpeita egres ikushtea irratiunen bidez malurozki. Hordian, hartzen zin beraz burdin bat, eta hoa altsatzen, eta horrek ilan uraaren gitia idekitzen zuen eta burrustakaitzen zinuten beraz ura heldu eta urain indagarekin bat itzulikatzen zen eta itzulikatuz beste burdin bat da muitzen eta hori ere itzulikatzen eta hola da beraz bila, ahtu eta edo, ogi bila hausten, ega hotz bilakatzen. Inak beraz uh, itzulikatzean uh, bihia errautsu bilakatzen du eta gero errautsu hori leratzen da tuio baten bidez eta erortzen da keshabatetarat. Errautsu pixka bat ere egiten du keshaurtarat uh, erortzean. bugi hori ba, ha bai kalaka, kalaka kalaka joite mitu kalaka kalaka zen jo ordinarri hori da estats hor ta egiten dut baina dinamoa argia argia hor sal jo nai zait echekoa da hau edeteka edeteka aita ah hori Ba, ba, hala inxi nei tinian. Ba, ba, hala inxi nei tinian. Ba. Cha, cha. Me ogia na gawas le tulika sen Eta yo? Ah. Yo sa. Me sta Eta, Ma, mazze, eh, esprosa, bera ah. izinagoare. Ah. Eta, etxu gehiago baliatzen guai, eh? Eh, kenio, etxu azpaldir. Lanik ez bera, etxu teres nahi harrik. <laughs> ah. Eta, eh, zertan eh, zagibusua hartua, nola gaitzen da hori? Hartua. Bana, ez hartzeko... Kexat. Kexat. Kexat. Kexat. Olimo u su che sata, a tu in da co? Ta andoan besteaz ere. Jo, hoyenago. Ogienago na huas nu joi o mrchan. Especulanik dio. lana, o Ha horen fi, fino. Ah, fino ore. Ta nulla fino, se burdin uh, beretsiba baitu, eh? Harriak be behe, ta be esak. Ah. Ha har, harri chuliak. Ah, nah. Da hau harri gorriak. Hakiak ah, berzin usten atlatur ez? Eh? Ha, ah, ha. Harketan? Harketan, buah ez urzue. Harketan. Eta, eh, ah. harenieto. Ha, hori de. Iztul eta... Ertem junt... Eia, Eta, oai, uh, nahi balima da, haktu afitio xeatu afitio? Ha, ah, ha, ha. La rio. <tusurra> la, la río. Ah, porche, porche, me le va a tener mucho. Ah, hola. na ah. ta falsa, na haria a palo? Ah, ¿serda? Serda otra snowdio. Vicia tenio, vicia. Leheno eite maitzinuten uh, ogia, ah. ogia irina, uh, behartzen beshtaletik zahia e zahia ez? Eh? Nola eiten zen, behiz teori? Espesa, dazusun, masiak, masi finak eta ah. lehenik irina, goherresa eta yeah. idiozahia. Ah, ah. Dela niten texin. Ah. E susi ege jori, eh? E, es, es, es, ba Ba, oaia, artoiri nori uh, noindako uzi? Urdendako? Urdea bait ezit? Ba, ba, ba, ausia ba. Da bisiki finada horia? Eh? Ah, hori da. Hola de utxe utxe. Eh. Ba, eh. <laughs> ah, Betia izan, jirak e hori ala? La nago erinba zen. Ezbazela hanekezten. Na, baina e, ba, gara maan toa partidu azki. Gauwe unazten gintusun. Gara maan maa. Sendako? Sendako lan gehiobasinuten? La inan ehmenetan, etxe usitant, ortaise usitkoa gehiobasen zituushunen, gehaiten. Ben ashto gehiobasen zituushuneku. Eh. Zendako, eh, hampi gelduzien, ez zuten egiaik beren uh, eskualdean? Zitu, ah, si, si zitu, hori nategei ha, hau arri natea izten. Eztakit, eh, uh, gerla den moran alemanekin eta oriekere agazten zituzten? Oh, kontro handan. <laughs> <laughs> <laughs> ba, ez zitu, si, ez behetene, etxinin be, eta uh, eta... Eteno ere, batzitu zion, gauaz eta alainan alemanekin lan, etxinin eta... Hizme haro. Alemanen dako iten zieke Irina? Ez, ez, ez, ez. Ja, ja, ja. Ba, txizien uh. beharik, beharik, beharik, beharik, zizien. Jo, uh. mm. ez duzu hemen, alemani bizike ono, eo, izaharik. Zizua hemen. Ereiten zaitasun, hirue jirra bat jela hemen izaharik, nola zain deste? Beste biaketa holola izaharik, izaharik, gud izaharik, Baño hemen eta zuzen ordu ordu ira sahartes zu zorrobera. Eta siena biskabat berritiazinuten edo onsakugitzen zen siena. Dena ritia. Dena zinma armeta seriak. Siekin hasinuten hori zuk zureiteekin? Aitak eta ori, ai, ai tak, ai tak, bie galo. Geienik, uh, Hala, ordianne, uh -huh. <laughs> eta ordiana, sien egerazen geienik kurri, geienik ibiltzen? Hala, sushum ordiana, hau sushum gehiinik ezena. Azkani batia enareba. Eta honoa, ahas, batia? Eta, familiak guaiten isi hu. Eta, bon, uh, bihia, no, nula biltzen zinuten? Bihia, eta astongenian, sekaviten, xitaat, eta handi. Astu tan kartzen da hala alabertu no zen? Anitz uh, txostea ibiltzen zituen, anitz ibiltzen zituen horian etxe-etxe. O, oh, emuz ja alabasten eginik? Emuz kargatzeko ta deskargatzeko nora iten ez ba, hunin jomon <laughs> Ha, ordean, uh, bila bilduta uh, hausten zinuten, erautsia bilakazten. Ba, uh, bestaik ez. Bizitzen altzen ala nok daik? Ba, bizitzen zio beti, ba, ba, iten altzen ba. zio. Uh, pa hausten zinuten jende egintzio? Partiak entzen. Ah. kilo eta... Zentzen nintzen, beste azok paraazten ditzen, baina gokita bihan nahi du? Eman dezagun, ogoi kilo bihi ah, badituzula bat dituzula, zoma bat. Amarretik bat. Eda, lana hon txapa hatia zen, zurek durikot? Aikira bezirintu zun. Eda, gio, ziek irin hori xaltzen zinuten bakala bintxintzenko gala einakota huskatuz saltsena yan eskilak berela ma be baitzen shikari aliz garzun orren se sebiliten seneme nax togi segnai altoa Hmm. Ir e, e e e e <laughs> da horiek dena ke hausten sinuetan. Ah, dela. Nolay geiten da? Hauste geiten da? Ehaitia. Da, be uh, noindako baliatzen zen hori dena. Irin orinoy noindako baliatzen zen. Etzetan bakotze bakotzen dago atzu ogiainitego. Obe. Ogiekin do. Ba, hartu alginean gehin goia. Ga gara gara sendako. Urra dago. Galena golo. Galena uh. go. Artuare <tuharik> galena dago. Ba, adie nek, zen chur dendu hartang lan. Uh. Ba, artuare ba. Labetan artzoa. Uh, Arto itzuntzun. Be, sakite, se tres gnabada ira tian. Badat tres gnaniz? Ez ezguko bai nic intamasiarztras ta. Injurieniteko. Ogieina. Hartak guztugu esoinula magintzink. explicatzen alduzu? Ori zizon ta ira aitze laik. eta Behistia, zaia gintzalo, inada, inada, in juretza zer zerra sei ser, o erraseta. Uldeno behitut dizitxu. Tresnabatzenor eh? dio? Ja, batresnal. Bizte nasere esku zure bazen, esku zeiten altzen. Ba, ani zegera esku za. No la no la koncentratione, esku zko? Esku zko ba hier, orro no, esku zko. Eta hoberaría tenene speak. Realizaran, bur blessing, 건강en ethan. Bancoio emasume hain. Nahias etwas, este boss, bera zeus. Ne hasen lez? Ja. Bezt Becca egon, trez palazen beltazio equ on patri boband. Hon. Nen inстиuan bera gele. BetteroettreLesetan. Komaza hor invece da, hero Gau eta egun ari zineztela, nola de buhiatzen zinezten. Baina lo bestialan ina izelaik edo? Ba, astel txun bukza berare, gainari oteta. Ah, <laughs> ah, gau bat, adizkatenero bat, ez beti ez gau, mm -hmm. ez ba, ba, eh, ba, eh, beti zentzun. Ba, bat zientzak soinak? ba, e, behar dintzak beti, behar Eta o, jendek, ez dakit, Ahtua eta denak e, biltzen zituzten txasoin batian, eta gio, etxetan atxikitzen zituzten, edo dena irin milakazten zuten? Ez ez ez ez etxetan atxikitzen, bako txabiriak, behar partia atxikitzen, be, urto uzean. Eta behar gordian eierat ere maiten? Ba, ba, behar ordean, ea e, maiten e, ni txeka bizan dituzun, txeka. tema vesikishimtia da eh? arruta junta arru arru eh? arru da ron desikita ah. usteiña ah. na ese esikia ah, ah, na cha cha uh uh na ah, eta batous epici aquelai ala pisatse koemen eh na ala vasquela hori na na lenego modasa harrekoa eh beti shushana ha ha ha Bearre, esne. Ama. A ba, ba. Ba salditate. Non agetsa? A ba. Ba, ontsa. Mhm. Ba, ba, ez ez no sonova. Ba, berak puixa. Ah, eh. Ba, ba, ingur. Zeberoa. Ba, Eta gainen zinuten bizitea. Ha. A ondoan. Ara, hori eskualdea taio. Beste bisitela. Ah, ba, ba. Ori mm. etxe berri nauzo an kalando. Ah, ba, ba. Mm -hmm. Dena. Eta gainantzer da. Me hutziles. A, ah, sari jo ze, eh, eh bara gazago. Ah, ba, ba. Uh. Bausu ba goia, zakitzerdan aktoa hori, prets dena, eiteko. Ba, urren dako hori. Ah, e, urren dako. Baiti zi eta boste urren uh hemen. -huh. Ba, ah, boste nako boste nako boste, ha? Ba, ezteko urren dako. Ba, ba. Na, ze boste Ba, ziki, ema, zi boste nako? Ziki, ema, zi boste nako. Goste nako. Ziki, eta ez dakit, hemen, eh, Fan, iazari mazena hiera hitz leno, eh? Ba, zitu schon. Hero. Ha? Hero. Hmm. Ez zakita, hori zen dira historioiek ez horietan edo ez zakita? Eh, bai eta. Gerla mundu kontrola, bakin? Ah. Ek beste. Ez hori udest. Ba, ze ze kontroler, pasa Ikusten e, zuten lana un sai itentzen zuten edo? Ba, ah? kontrola oso Soma chinten hemen. Bola behar eta heinara behar chinten eta pisiak. Egen edo bako txari uh, behar zen izina ema behar zela esko bera, ez gehiago? Ba, ba, hande gukiten duzun, hande gekartzen e behar zen chusen Hain papera juhantzen nua. Ah. Hori gerla ema bako eh, holi. Ah, baina ba. uh -huh. ah, bestena eh, yeah, Eta, jauze? Eta, eh, gerla emakosun hori. Ah, ah, ah. uh -huh. Hala, eta beste eierak no exercitzen, aspaldean eztiak dira hemen? Ba, baino aspalde, ba, ah. beste, eztaino aspalde ah, ez. Eta, edo, amak batukte, edo gehio? Ba, gehio honi uste, eztu izien ez daizu balna, ba, gehio uh haize, -huh. gehio haize. Eta, zuk hemen, aspaldean utzia huzu ya? Baduzoma ba. demora utzia huzula? ba estu sua hasutzia egerteko bana eses es, ba utzia leinigo tu anicin da ah. egin hain ezan dut eta tullana eta jo arina jineta ah. utzilanak uh -huh. ba certo a mojo turte a ah, mojo turte ah. ah, ba la re eh ah. Ah, zine, lare, eh vient partiisant ah. cine malare eh etret partiio von gern ba ba Most, almost, te, eta lana guztatzen zitza usun, zinien, pishkat, bihotzeko shimiko bat ukan, uh, utzi zinielaik? Ba, girean da in, inako, ba, ah. usuai ah. ah, ba, jende kailan eh? eta gula. Jende ba, jendean nitzik usuten zinien, eta jendean izza utzen ere. Ba, <laughs> <laughs> Hortan, otziko dugu, salbat egina izan zen ergarrizketa, interesgarria, dola zomait urte, aspaldi da nik alditia baita, egisarriko eiera hori, bai eta ere, haintzineko hastian, ioldiko eiera patin lakuarekin egin ditugun beraz, solasaldiak. Gaur egun desagertuak diren ofizioak, desagertuak diren terzanak, baina interesgarri da biztaztena horien ezagutza egitea. Besteri gabe, bestialdi bat laktioen zuleak. Ahapetik eman aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan, atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan.